Aquest any tenim la intenció de potenciar encara més la sala d'actes, la sala petita, que diguem nosaltres, i ho hem fet a partir de la consolidació dels actes que portem fent en els darrers anys, com pot ser a les conferències del Institut d'Estudis en i l'Òmnium Cultural, i també amb el divendres documental, el, cada, el darrer divendres de cada mes hi ha un documental a la CATE. I a banda d'això, aquest any ho hem complementat amb amb nous espectacles, les Nits Golfes que es faran eh, a partir del 1 de març amb la primera sessió que serà Els Fits de la passió que és un, un format de teatre eh, petit amb, amb pocs actors però que està tenint molt d'èxit en altres llocs de, de les comarques gironines i pensem que aquí també pot funcionar i a més ho fem a una hora diferent a les horaris normals de les actuacions que és a les 11 de la nit d'aquí el, el nom de Nits Golfes. i juntament amb això també una altra activitat que és el ciclo de cinema clàssic juntament amb, amb alguna associació de Figueres també de, de, de gent gran vam pensar de fer un cicle de, de cinema clàssic i hem pensat de fer doncs, un diumenge de cada mes eh, cinema dels anys 40 i 50 o, també a la sala petita per això hem hagut de fer i hem fet una sèrie de millores en la sala, com és el, la instal·lació del Home Cinema perquè tingui més bona acústica i per ara pensem que és una bona manera de eh, millorar i complementar l'oferta cultural que s'està fent a, a Figueres i a la comarca en una sala que pensem que pot ser de molta utilitat per a la, la ciutat i bueno, sempre amb la cua de de Figueres que també està implicat en, en, en aquestes en les activitats que fem en el abacaT. A banda de la sala petita també cal dir que l'entitat també fa activitats a la sala gran, en primer lloc la, la programació, que és una programació excel·lent eh, que es fa des de, de l'Ajuntament de Figueres i després amb activitats que la pròpia, la pròpia entitat organitza, com puguen ser l'Espaià, que és el tercer any que ja organitzem i que està tenint molt bons resultats a Figueres. <coughs> Perdó. I després el cicle de cinema infantil en català, en juntament amb, amb el 5, que també està tenint molt bona acollida per part de les famílies de, de Figueres. I, I res més, no sé si vol fer una pregunta o vol fer alguna... La, sala, la capacitat de la sala petita són 66 eh, putaques, amb la instal·lació del Home Cinema s'ha millorat molt l'acústica i permet, abans ja el, el cinema documental que el fèiem també igualment perquè també tenia sol evidentment, però amb el Home Cinema hem detectat que millora moltíssim l'acústica de la sala i això ens permet doncs pensar al eh, tenir una sala plenament equipada que no només podem fer nosaltres activitats, sinó que també, evidentment, des d'altres espais de la ciutat es pot, poden pensar en l'etat per, per fer-hi fer activitats. I com va anar a la primera associació d'aquest cinema Electro? l'Electro? <laughs> doncs la veritat és que molt bé. La primera pel·lícula va ser Històries de Filadélfia, una pel·lícula de l'any 40, i sense haver fet excessiva propaganda sense haver fet massa promoció van tenir tres quartes parts de la sala de la sala qual cosa ens va, ens va sorprendre bastant a més ho van fer juntament amb el dia que fèiem al cinema de permainada i també van tenir aquell dia molt bona molt bona entrada a la sala gran que són 288 localitats i van tenir-ne a prop de 180 de de gent, per tant estem contents amb les activitats Nem veient que les activitats funcionen les activitats, la gent és receptiva a les activitats que fem i això ens anima evidentment a continuar i, i que cada vegada doncs, la CATE pugui tenir més presència en l'espai cultural de la ciutat Molt bé Molt bé no, més que amb molt de gust, perquè, aviam, aquesta programació que, que es presenta des de la CATE realment és, és de celebrar que a poc a poc eh, doncs des de la Junta es vagi tornant a activar eh, d'una manera tan potent eh, les activitats que es desenvolupen aquí, aquí a la casa, no?, de, i sobretot ara donant-hi també aquesta èmfasi a la sala petita i la col·laboració que hi ha sempre permanent amb, amb l'Ajuntament de Figueres eh, organitzant directament ells activitats o sempre que se'ls hi ha demanat doncs, la sessió eh, de la sala petita per fer-hi xerrades que és un espai ideal per fer-hi conferències i petites xerrades eh, com va ser un cicle que vam fer des del Servei d'Educació per exemple el curs passat doncs que, que és un espai eh, molt bo i ara amb aquesta advocació que s'ha fet a nivell de, adequat més per al cinema doncs encara més que més. I després, a part, eh, tenint en compte també doncs, que aquí ja eh, és la seu la que té de, de, de l'aula de teatre de Duarte l'aula municipal de teatre que també són un grup que ocupen molt tots els espais i, i que fan ús, per exemple, d'aquesta sala petita i, per tant, celebrem com a ajuntament de, doncs, que la CAT estigui tornant a activar-se com, com molt bé diu el seu logo, que està molt bé que la CAT és espai cultural i que realment hagi de ser això i sigui això bé. Foto? Foto Jo m'agradaria fer-li una cosa sí. bé, una, una, una, un, un petit apunt és que eh, cada vegada més estem Uh, aprenent a utilitzar millor els espais que té la CATE, és un, un equipament d'unes dimensions uh, no massa grans i això ens permet ser bastant flexibles en el hall d'entrada podem fer exposicions, aviat uh, inaugurarem una exposició de cartografies te teatrals i teatres en risc, que, que pensem que és una exposició que, que s'ajusta molt bé a, a aquest espai perquè la CATE uh, durant un temps ja fa uns anys, afortunadament, va ser un teatre en risc i, afortunadament, també això es va poder revertir i s'ha convertit en un espai, pensem, un espai bastant important a la ciutat. I aquesta optimització dels espais ens permet fer exposicions, fer presentacions de llibres, fer tot tipus d'actes i també fer cursos. Aviat comencem un curs sobre vi, també fem un curs sobre òpera, fem diferents activitats culturals i educatives que, que cada vegada més tenen l'acceptació de, la, de la ciutadania. Fins i tot tenim cursos de teatre, a partir del teatre de Barber Trull, que, que crec que, que donen un, un valor afegit a, a tota l'activitat cultural que de per si fem durant, durant tot l'any. Per a socis? No. Eh, eh, les activitats que fa la catequística, el patronat, la cate, sempre són obertes a tothom i quan hi ha algun, algun tipus de, de preu sobre el, les activitats eh, hi, ha, hi ha un, un petita avantatge pel soci, és a dir, un petit descompte pel soci en atenció a que paga una quota anual i en atenció a que eh, ser una entitat que eh, ens organitz, organitzem les coses d'alguna manera i eh, els socis els hem de tenir en compte perquè també són una mica propietaris de, de la casa Està previst que es el que es fa al Cinecub diguéssim, que la catequista eh? o la uh, càrrega? El Cinecub, el diòptria Bé, més endavant és, és probable que sigui, sí, el que passa que encara no, no ho tenim és una idea que, que portem des de fa temps, no, no només nosaltres eh? <ríe> sinó també l'Ajuntament i també diòctria. Però bueno, quan tinguem to totes, totes els elements, llavors es podrà fer, però és una cosa que fa temps que, que sí que se'n se parla. I la voluntat hi és, per tant, eh, at més aviat o més tard, espero que molt més aviat eh, puguin venir aquí. La qual cosa ens permetrà també fer, fer més, més coses, més coses. Quan més gent siguem per treballar, més coses podrem fer. Vamos a ver está. Por bueno, favor, bueno, sí. Bueno, nosotros vamos a